«Куди ти пресся? кинувся притьмом до пана, який в'їжджав за козаками. Ті враз змили сторожу і метнулися у вежу, де містився коловорот. Почувся постріл, другий, крик, стогін, лайка. Вихопивши і спіхов шаблю, Назар гасав межикарет, шукаючи хоча б якогось ворога, і не знаходив. Вежа була тим часом взята, і козаки усі гармати, що там стояли – порозвертали в бік самого замку. Звідти до брами вже поспішали напіводягнені жовніри, шлях та найманці. Залп їх поклав на землю. Налякані гарматним гулом коні рвонули в різні боки, зминаючи усе на шляху. Проте, коли розвіявся з-під вежі дим, поляки вже були на постріл з лука. «Де ж козаки?» – спитав полковник в шляхтича з китайкою на рукаві. «Пошліть когось!» «Назаре, візьми он плащ малиновий і підніми на вежі, щоб бачили, що ми вже тут». Поляки дружно вдарили з усіх пістолів. Пало одразу кілька козаків, а інші позадкували. І знову гримнув із вежі залп. Назар метнувся до плаща, якого хтось загубив, та ще не встиг добігти, як крізь ворота в замок ринула ріка людей робітних та козаків. Поляки відступали, ховаючись поза будівлями, в самих будівлях, кожна з яких була маленьким замком. Звідти почулись постріли, десь взялась гармата, що вдарила по козаках. — Тягніть сюди зі стін гармати, — наказав полковник ремісникам і козакам. Під кулі не вискакувати, під захист всім. І ще звелів узяти швидше вежі та стіни замку. Сам не ховався. Шаблею в одній руці, з пістолем в другій. Він керував цим дивним приступом, де брали все зсередини. Коли ревнуло кілька важких гармат, полковник перший кинувся в пролом. Із куряви та диму й полум'я, що виростало швидко в кількох місцях, вистрибували жовніри й шляхта, перли на козаків. Збагнувши, що їм нема рятунку, вмирали мужньо звідчаєм, що схожий був на гонор. У палаці воєводи, куди Назар ввірвався слід за полковником, їм першим стрівся якийсь челядник з українців, оскільки був без зброї, не зачепили. Слухай, де воєвода? хрипло спитав Петро. Поїхав кудись учора, сам? Ні, з родиною. Утік. Аж плюнув з пересердя і вистрелив у двері, де помітив дуло мушкета. Повз них у глиб палацу пробігла сотня козаків, які ще час там чулись крики, постріли а потім все затихло. «Кінець!» — уклав Петро у піхви шаблю. «Київ Назаре наш!» Ще важко дихав, очі були налиті кров'ю, а вже у пишних вусах сяйнула і не погасала щаслива й добра усмішка. «Поздоровляю з вояцьким хрещенням!» — обняв за плечі хлопця. «Я тільки рази вистрелив!» — сказав Назар. «А шабля?» Звакувалася. Це перший бій. А їх ще в нас попереду, Хто знає скільки. Братчики, поставте над палацом Наш малиновий козацький стяг. Гукнув до запорожців, Що повертались весело спокоїв воєводи. Тепер Назар щоранку сідлав коня І, взявши пістолі з шаблю, Їхав служити службу. Не шляхті, ні своїй землі, народові, що визволявся. Стояли гожі червневі дні, з дощами й сонцем, з ростом усього вкруг, з надією на кращу долю. Сідлав коня й поглядав на Христин двір. Чи то ж сьогодні вийде його провести? Стій коню, стій в нетерпеливого свого товариша, що поривався з двору під сонце й вітер. Справжній козацький кінь. Для хлопця все тепер було козацьке чи не козацьке. Окрім одної христі, все, чим він жив раніше, утратило для нього сенс. Він навіть снив походами, боями, сиччю, де ще не був, та сподівався побути скоро. Тільки вже чув про неї від козаків. — Вже їдеш? — Треба, мамо. Вона стоїть, його матуся тиха, І дивиться на нього сумно. Навіть і не завважив, як вийшла з хати. Ходить іще по-дівочому, Хоч їй вже під сорок літ. — Ти вчора Христю бачив? — А що? — Та мати її приходила. — У гості чи по вогонь? «Журитися? Захворів хтось?» «Сій, коні, сій!» Назар відчув, що щось тривожить матір, окрім його козакування. Неспросто вийшла і стала, так наче їй немає діла в хаті. Балакає про все, про те. «Ні, всі здорові», – мовила вона, зітхнувши. «Батько, і той вернувся, живий навіть не пограбований». Такий-то час. Лише сердитий вельми. Чого? Та, ще на перевозі через Дніпро Хтось набалакав йому дурниць. Про жінку? Посміхнувся, не кидав би надовго так. Про Христю? Чим їм Христя не догодила? Нахмурив брові. Містом пішов недобрий поговір. До чистого бруд не пристане, мамо, казав, уже збагнувши суть поговору. «Ліпше було б по-їхньому, якби її забрали до воєводи. Кажуть лише про те, як ви жили у пустці в лісі. Та ж не самі, а знають лише про вас. То що ж мені, сів на коня, гукати на весь великий Київ, що христя чесна дівчина?» Зніяковівши від власних слів, рвонув коня із двору і помчав до замку, де воєводив нині козак Петро. Полковник стрів привітно, вразу ловив його гризоту і спитав, що сталося? Нічого. Мати била, аби не грався шаблею, пожартував, чи кінь спіткнувся. Батько приїхав христем. То що, і слава Богу. Пішли плітки про Христю. Полковник стих, замислився. За хату в лісі, певно, спитав невдовзі. Дядьку, ви ж там були, ви ж знаєте. Не стану ж я писати універсал на захист Христі, буркнув. А щось робити треба. Скажіть відцеві Христиному, цього не досить.